Slavosovia 298 a Răspunsului Cel Bun Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Răspunsul Cel Bun ne-L-ai dat, când rugăciunea pentru noi a prea preasfinte născătoare de Dumnezeu și ale tuturor sfinților le-ai ascultat. Aleluia, Slavă, Ție, Tatăl Celeste, iubim și-ți mulțumim, fiindcă Răspunsul Cel Bun ne-L-ai dat, când rugăciunea noastră în duc și în adevăr, Aminții în inimă, îngerii tăi, ca la cer, au purtat. Aleluia, slavăție tată e Tatăl bine și-ți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun ne-ai dat, când Duhul Sfânt să lasă în sufletul nostru și-a așezat și cu roa Harului nașterea cea de doua ani, ai dat. Aleluia, slavăție tată e bine și-ți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun l ai dat, când icoana ta, cea plină de lumină, în biserica sufletului nostru ne-a intrat și la ea ne-am închinat. Aleluia, slavă e Tată Ceresc, te iubim și îți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun ne-l-ai dat. Când glasul tău cel blând și duios în bolțile bisericii, din sufletul nostru l-a răsunat și poruncile tale le-am ascultat, Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun ne l-ai dat când în cartea vieții numele noastre le-ai însemnat și numele cel nou pe piața cea albă ne l-ai arătat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl celeste, iubim și mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun ne l-ai dat când numele stelelor noastre ai dat și l-am aflat și îngerii tăi la steaua noastră ne-au purtat. Aleluia, slavă, ție, Tată Ceresc, te iubim și-ți mulțumim, fiindcă răspunsul cel bun ne-l-ai dat când, la locul nostru îngeri, între îngerii tăi și fiii lumini, și în viere și împărățiii, ca vis ne-ai urcat. Aleluia, slavă, ție, Tatăl Ceresc, iubim și-ți mulțumim, fiindcă în straie de lumină sufletele noastre le-ai îmbrăcat și cu litere de lumină numele Tatălui Ceresc și al Fiului, pe fruntea noastră le a însemnat ca semn că răspunsul cel bun l-am aflat. Aleluia slavă, Ție, Tatăl celestea, iubim și mulțumim, fiindcă slujbe de cinste, cununi, să sălași în împărăția ta ne-ai iar noi răspunsul cel bun, prin rugăciunile de slavă și iubire, l-am cântat.